і там же його розстріляли і закопали. Тоді ця група розбилася по два-три вояки, і кожен старався якось врятуватися. Командира переховали гуцулки, і він повернувся з Радянського Союзу до Англії. По війні він став приятелем українців. Трофим приєднався до Волинського легіону, який згодом було прилучено до української дивізії. З дивізією він був у Словенії – а згодом на фронті під Фельдбахом, де його застала капітуляція. При відступі, зустрівши перших англійських вояків, він подав їм номер своєї англійської частини, і вони відразу перевели його до англійської армії. Цікавий інцидент був у Англії, і він був присутній, коли деяких родичів загиблих на війні англійська влада відзначала. Та його вухам не вірилося коли медаль дали родині героя, як такого, що загинув, обороняючи свою батьківщину. А це був саме той герой, якого вони застрелили і закопали на Волині. Але хто ж хоче мати в себе зрадників? Остапчук мав випадок на праці, довший час лікувався в шпиталі, а тоді ж народилась у нього третя дитина – дівчинка, як він казав, зі шпитального ліжка. Згодом захворів на серце, але це не зупиняло його непосидющої вдачі. Він завжди десь допомагав. В УНО чи кредитовій спілці. Так його застало проголошення незалежності України. У 2000 році я його випадково зустрів. На вигляд не дуже постарів. Мені буде 83, каже. Я вже був із різними організаційними Перевезеннями 19 разів в Україні. Пропонують мені знову їхати, але я вже не можу. Нещастя спіткало його сина Михайська. І він ще зі шкільної лави закохався у свою товаришку Надію. Її сім'я їхала однієї суботи до Гамілтона на весілля, і в катастрофі Надя загинула. Від того часу Михай став не той, мовчазний і неспокійний переслідувало його почуття провини. «Чому я не поїхав з ними і разом із Надею не загинув?» – повторює й досі матері й батькові. У той час фінансові труднощі примусили видавати новий шлях замість двох разів один раз на тиждень. Відразу після війни часопис мав багато передплатників. Безкоштовно друкував оголошення про пошук рідних серед переселенців – що опинилися в Європі. Але вже у 1960-х роках він почав занепадати. Причин можна дошукуватися різних, однак найважливіше, як буває всюди, це відповідні люди, які приймають рішення, корисні чи некорисні для підприємства. Найбільшою проблемою був дім. Як казали на ринку, він коштував 40 тисяч а був проданий новому шляхові за 80 тисяч. Містерія перша. А друга, що іпотеку на вдвічі переплачений дім дав Український Народний Союз. Дім старий, великий, чотириповерховий, вимурований із темно-червоної цегли, що вже зовсім почорніла, не мав зайвого квадратного сантиметра землі, а тільки цю, на якій був побудований. На будку прилегло до муру дому для вугілля на опалення. Треба було наймати в сусіда. Крім нового шляху, що містився на партері, три інші поверхи були невинайняті. На другому була канцелярія управителя. Колись у цьому домі розміщувалася напівдержавна установа опіки над дітьми. Але вона вже вибралась. Третій і четвертий поверхи не мали всередині стін переділок, там були тільки голі поперечки і лати. Вони нагадували кістяки величезних динозаврів. У такому стані не було купця навіть на 40 тисяч доларів. І через 20 років після купівлі цього будинку, коли ціни на всі нерухомості пішли вгору, а платити відсотки не було що. Назовні, вгорі, на стіні будинку, гордо блищав величезний напис «Новий шлях», який видно було здаля і який нагадував про ліпші часи, а може більше, про великі плани. Управителем був Іван Тиктор, відомий видавець зі Львова. Він заснував своє видавництво і видав декілька добрих книг, у тому числі о сучасній історії українського війська, включаючи Другу світову війну. Очевидно, своя сорочка ближче до тіла, як чужий кожух, тож таке влаштування не могло не відбитись на новому шляхові. Коли до нього працівники зверталися зі справами, він їм казав, «Не вертіть мені діри в С, бо я її там вже маю». Омелян Тарнацький, з'їздивши до Вінніпега і придивившись до цього бізнесу, розірвав контракт, з тиктором, а на його місце прийшов Іван Зельський на багато меншу платню. З'ясувалося також, що у фінансових зіставленнях нараховувано борг від переплатників, яких вже не було, показуючи замість втрати прибуток. Також було звільнено бухгалтера, бо тієї бухгалтерії не було багато, а він був у віці сеньора-пенсіонера. Душею і тілом віддана Часописові була пані Шепертицька, душею, переживаючи кожну невдачу, тілом, працюючи без жодних нарікань, які тільки треба було, над картотекою передплатників і експедицією газети. У підвалі була величезна ротаційна машина, що друкувала газету, яких 2-3 години на тиждень, а в інший час відпочивала. Її обслуговував ріпак, а версткою займався Байрак. Обидва були засновниками нового шляху ще в Едмонтоні Саккаутуті у 1930 році. Про перші труднощі і розбудову